Але справа це була вельми делікатна. Генріх, хоч і кидав оком на інших дам, усе ще й схилявся перед дружиною. І все ж у нього була інтрижка з Джейн у Нідерландах. Швидкоплинна інтрижка. Король втратив інтерес до міс Попінкорт одразу, як здобув її. І поспішив до королеви. Тепер ця дитина від рудої повії. Шкода, звичайно, що вона руда – як і король, але тут уже Через нічого не міг діяти. Генріх сам обрав її. Бачачи, що король замислився, Брендон виліз з ванни і загорнувся у простирадло. Подавши королю винай розваживши його жартами, він зненацька сказав «До речі, про Дейзі. Вона, безперечно, звичайна продажна дівиця». Тим часом на вашу величність задивляється стільки леді, що вам заважає обрати собі кохану при дворі, особу цнотливу й доброчесну, яку б ваша величність наблизила до себе, і якщо вона народить вам? Брендон вважав за краще замовкнути, не розвивати далі цю думку. Генріх був людиною непередбачуваною І Чарльз перевів подих лише тоді, коли помітив, що Генріх посміхається «Так, є при дворі одна особа, дуже чарівна і доброчесна Я знав її ще дитиною, не сформованою дитиною Але ці дівчатка часом перетворюються на таких красунь Настрій його величності явно покращився він навіть підморгнув, одна з фрелін моєї дружини, сьогодні я покажу тобі її, скажеш свою думку. Хто б вона не була, мала б вона хоч горб на спині і розкосі очі, Брендон і тоді б заявив королю, що вона гідна його уваги. Якщо у королеви з'явиться суперниця, якщо престиж її величності хоч трохи похитнеться, у них з'явиться шанс вивести короля з-під впливу Катерини і її заморської рідні. А поки король був задоволений тим, що заінтригував Чарльза Брендона, і навіть щось не співував, вилазячи з купелі. Не вдягаючись, Генріх пройшов кімнатою, залишаючи потоки води на плитах, і на хутряних килимах І підійшов до дзеркала Якийсь час він мовчки дивився на себе Потім зігнув руки Випнув мускули Явно милуючися Своїм атлетичним тілом Довгі ноги Мускулясті стегна Невеличке черевце Плечі, груди так і бугрилися Під натиском мускулів Я король Задоволено усміхаючись Сказав Генріх «Надія й гордість Англії». У всій своїй вроді у тон йому вигукнув Брендон, і обоє розрготалися. Потім Брендон допомагав королю вдягнутися. Генріх не викликав пажа, вони все ще залишалися вдвох – розмовляли, про одяг, нові моди, вишукані запаха лосьйонів, злегка штурхуючи один одного, ловлячи момент, коли супротивник розслаблений. Брендону при цьому певна річ діставалася більше, ніж королю. Чарльз дуже цінував ці моменти прояву довіри й дружби монарха. І він був не проти одержити кілька стосонів, навіть разок розтягдився на весь ріст на підлозі, коли Генріх стояв над ним регочучий, простягаючи руку, щоб допомогти підвестися. Не подобається мені ця італійська мода із заниженими плечима, казав король, який єдиною вадою своєї фігури вважав занадто похилу лінію плечей, що трохи контрастували з його природним атлетизмом. Пам'ятаєш ту збрую, що її подарував мені посол імператора Максиміліана? Там наплічники підняті мають форму рогатих ящерок, але яке це створює враження? Брендон, сидячи на підлозі, розправляв буфи у прорізах вузьких штанів Генріха. Буфів було безліч, і здавалося, що самі штани просто таки порізані цими маленькими діагональними дірочками крізь які належало пропускати тонку білизну. А камзол був коротким у талію, таким вузьким, що навіть не сходився на грудях, і його слід було покривати трикутним або квадратним нагрудником. «Чому ти відрадив мені викликати сестру Мері Різдво? раптом запитав король. «Я скучив за малою, а зараз...» Згадайте, государю, які замети були цієї зими, Просто немислимо було змушувати ніжну, до того ж хворобливу дівчинку вирушати в дорогу за такої негоди. Та й ці чутки, що до неї заїжджав іспанець Фуенсаліда, бозна, що він міг їй наговорити. Маленький рот короля звично стиснувся. Якщо спогади про збрую, подаровану австрійцем Максиміліаном, ще могли викликати позитивні емоції, то сама згадка про Іспанію, про його тестя Фердинанда, якому він вірив і який його підло зрадив, одразу змусили спалахнути холодним світлом його сині очі. Тим часом Чарльз залишився задоволений. Він був проти шлюбу мері з Карлом Кастильським, адже належав до партії, яка робила все можливе, щоб не допустити цього союзу. Король був готовий до виходу. Хватсько одягнувши широкий, оздоблений лебединим пухом барет, він задивився на своє відображення. Небесно блакитний оксамит Камзола іскрився золотими нашивками. Нагрудник, опушений горностаєм та прикрашений багатими аплікаціями зрубінових троянд, виблискував алмазним пилом, а довершував усю цю розкіш золотий ланцюг неймовірної цінності. Король відверто милувався собою. Гордовито підняте голени. Підборіття, короткий прямий ніс, яскраві очі в обравленні рудоватих вій І густа хвиляста оранжево-золотава шевелюра до плечей, пишне після купання Так, я король, гордість і надія Англії Я доведу їм усім, що у світі ще не було рівного мені монарха І лише на мить хмаринка набігла на його чоло. Мені все ж варто сходити до сповідника, покаятися, інакше як я зможу дивитися в очі такій чистій і величній жінці, як королева? Він усе ще ніяковів перед нею, хоча й скаржився Брендену, що через піст її величність не допускає його до себе у спальню, а йому саме зараз, як ніколи, хочеться плацьких радощів. Але чому саме зараз, коли кет така строга, мені бракує любові? Просто весна, государю, посміхнувся Брендон, підкинувши дрів у вогонь і намагаючись не дивитися на короля, щоб прикувати глузування в очах. Так, весна, зітхнув Генріх, підійшовши до вікна. Пізня весна, вже кінець березня, а сніг усе ще лежить. Я навіть не пам'ятаю настільки тривалої суворої зими. Ін побачив з вікна і нервово засмикав ланцюжок на грудях Королева повертається з каплиці «Мені слід би зустріти її?» «Та ні, спочатку до сповідника Після обіду в мене зустріч з делегацією торговців із Сіті Потім...» Це потім, уже виходячи, Генріх озирнувся. «Думаю, о півдні ми зможемо зіграти партію в теніс Я тебе чекаю»